озвалося на тім кінці дроту. «Що в тебе, старий?» «Фірма Асклепій», – буркнув я. «Щось маєш на неї?» З того боку мовчали. Мурмур -мур був одним із найталановитіших аналітиків Тартара і вже віддавна займав пост шефа інформвідділу. Мало того, сливе всю інформацію він тримав у голові. «Щось є, нарешті», – звався він. «Треба глянути на комп'ютері. Щось погане, здається. Приходь, розберемося». А по телефону? «Ти що, забув інструкцію? Ніяких телефонів. Приходь, не дурій!» Я плегнув, наносячи удар ногою. Харцезяка, зойкнувши, звалився додолу. На горище встигло вдертися ще кілька драбів, але в цій пітмі вони були сліпі, мов кажани. Йолопес утіхав і подумав я, хапаючи найближчого з них за горлянку. «Хто ж так працює? Укинули б сюди гранату, та й по всьому». Драбуга дико заревів, і на цей звук кинулася решта забійців. Хтось надався було запалити ліхтарика, однак я вдарив по ньому ногою, і він погас. Бійка точилася в суцільній темряві. Тупіт, хекання, мат, болісні зойки. Що й казати, давно я так добряче не розминався. Останнього бевзя я за карк, хрясав мармизою об коліно і щосили потурив з горища вниз. В коридорі аж загуркотіло. Ще мить, і я, опинившись біля віконця, вгатив ногою в раму. Мурмур -мур натиснув кнопку, і на екрані попливли рядки тексту. «Астра МЛТД» – «Астрал». Він притиснув клавішу, блискавично перегортаючи файл. «Ага, ось воно». «Асклепій» – спільне швейцарсько-українське підприємство. «Асклепій Групп Корпорейшн» – читав я, відкинувшись у кріслі. Зареєстровано 6 травня 1992 року. Засновники мале приватне підприємство Асклепій, власник Трифонов Аскод Аронович та швейцарська фірма Луазон Груп Корпорейшн. Співвласники громадяни Швейцарії Франсуа Луазон, Отто Вейнер та громадянка Ізраїлю Нінель Семенівна Рабінович. Статутний фонд 300 тисяч швейцарських франків. Мета імпорт-експорт медичного обладнання, медикаментів та лікарської сировини – 80% статутного фонду в «Ністрифонов АА». За офіційними даними, його частка становить 15%. На серпень 1992 року капітал фірми виріс до 800 тисяч франків. Реально 8 мільйонів. Рахунок номер 20.051 в Цюрихському індосуєцькому банку. Справжня діяльність фірми «Асклепій» груп Корпорест, полягає в трансплантації органів людського тіла – за 4 місяці 1992 року співробітниками фірми здійснено більш ніж 500 операцій по пересадці». Клієнти – винятково громадяни країн Західної Європи. Клініки – Львів, Ужгород, Мукачів, Чернівці. Ширшої інформації про їх місце заходження немає. За неперевіреними даними, господарем фірми «Асклепі» і груп є громадянин України Кузьминець Юрій Васильович. Один із чільних лідерів київської мафії, відомий під кличкою Папа Мушкет. Статут, договір, біографії керівників, список співробітників фірми додаються. Далі, діловито поспитався Мурмур, -мур. я похитав головою і, добувшись за вуха недопалок, сигари запалив. Папа Мушкет, замислено сказав я. Ну, тайну, не сподівався. Між іншим, ця справа мені від самого початку була не до шмиги. Отже ж, халепа, ти скажи. Мурмур -мур закинув ноги на стіл. «Старий», – сказав він, здвигнувши плечима. «Така наша робота. Втім, якщо тут замішаний кузьмінець, то, напевне, треба доповісти шефові». «Доповімо», – сказав я неуважно. «Доповімо, папа-мушкет. Подумати тільки». Перед очима в мене постала кругленька оглядна постать цього чоловічка, колишня члена партії, начальника обласного управління культури, такого собі доброго дядечка з лагідною вгодованою пичкою і тихим голосом, у якому завжди лунали батьківські нотки. До перебудови це був просто собі непримітний партійний чиновничок. Однак після того, як з'явилася можливість робити грубі гроші, цей добродушний товстунець виявив воістину залізний характер і вовчу хватку ділової людини. Через рік усі кілери, мордовороти, лідери місцевих кримінальних угруповань, тіньові бізнесмени з пошаною величали його папою-мушкетом. Кузьминець очолив одну з найбільш впливових, найбільш згуртованих і крутих мафіозних груп.